5. Nem bírok tovább időznie kornál, mint a nyomaszó álomtól menekülni kívánok belőle, s igen érzem, hogy tollam akadozik, s a papír szétrepedni készül a betűrajzolás alatt. Maradjon a történeti elap, melyre szót akarja írni mindenki, szerencsétlenség. Ám kereszteljétek annak, de legyen áldott az a bölcsesség, mely tanulni tudod belőle. Vessétek újra fontra a népet, erkölcseit, gyöngéit tegyétek a súlyra, és ha negyven évi törekvése semmit sem változtatott rajta, ha ez a nép nem tudott volna tovább haladni, mint negyven évvel előbb, nem védem, akkor életet nem érdemel. Ítéljetek!